Não perca, vem aproveitar nossa feirinha todos os sábados a partir das 17 horas no loteamento Montenegro. Aqui você vai encontrar roupas, calçados, modas íntimas, artesanatos, utensílios para cozinha e muitas variedades como comidas, doces, churrasquinho, bebidas e bolos. Quero Não perca e aproveite as novidades da nossa feirinha. Ficamos bem localizados na Rua B do loteamento Montenegro 1. E para ficar melhor, aceitamos cartões e pix. Venha aproveitar nossas novidades. Esperamos por você! Se não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 Não perca e aproveite as novidades da nossa feirinha. Ficamos bem localizados na rua B do loteamento Monte Negro 1. E para ficar melhor, aceitamos cartões e pix. Venha aproveitar nossas novidades. Esperamos por você!